esker mideintza egitat asagi arte bada orain amagurte, urte eugiaren hamazazz pian konferentziak eta bertan dauden azioarteko bake Girehangok, eta talde ahmatoari eta frantziak eta espaniel gobernoin negoziak eta kas ditzaten galdegin zuten. Hiru egun berantago, mugiaren ogoi ean, biak izango litzatekena eta kasken begoi eta maui urteetan irabili zuen aktivitatea ahmatua bukatu zaten maiten zuen, eta komunikatua David Pla militanteak irakuri zuen. David Pla, egunon? Egunon, bai. Zuk irakuri zuen komunikatu dura. Bai, nek harinu e, bai. Nolako eguna zen, momentua, zuretako? Berezia, oso berezia, genekien zerbait historikoa egiten ari ginela, eta bueno, e, momentuko tentsioa ere bazegoen, ez, e, dena ongi ateratzeko, eta bai, egon berezia. E, urte askotako lan baten bukaera bezala sentitu zinuen, eta sentitzen duzu? Bai, horri batean, bai, naiz eta kokatua egon eh egun hoietan e, sortu zan e, aukera sehatzean, haieteko e, konferentziarekin eta bar, gu ba genekien nolabait ordezkatzen genuela Amarkaetako borroka eta Amarkaetako borroka hortan e, egondako militanteak, eh, sentzu hortan bai bazan ibilbide historiko batekin lotura hondia zuen. Noiz hasi zen eta erakundean pentsatzen borroka armatua gilitu bartsola edo zikloa bukatu zela eta sendako Nik ustot, ez da hori, e, aspalditik datorrela, igual ez modu sehatzean, ez da, e, hola, hola garatu, baina nik ustot, e, bazegoela, beti egon dalak eskabat, horrekiko, ea, eraginko razan, eratresnarik egokien une bakoitzean, zenetak beti irakurri du ez, jendartean ge, ematen zian aldaketak, eta beti egon da, baina gila da, Nik uste, eh, eskera bertzaleak irekitzen duenean estrategialdaketarako estabai da, horre eh, jartzen gara bete-betean estabai eh, da hortan eta ekin bide politiko hortan. Eta hori zer da, 2006 negoziaketen denboran da, lenago, gero, ondotik? Ondotik, bai, hor bat zegoen, eh, nik uste, eh, aurreko negoziazio... Aldi horretan horrek eska sortu zuen, eh? Sondoren irekizane egoera, ezen aurre ikusten epemotzean eh, berriro ere olako negoziazio bate irekitzen altzenik, Eta orduan duan bazegoen eh, arriskoa konfrontazio ziklo luze batean sartzeko ez, eta hor bai egon zen olako keska bat eta osnak eta baina gero behar zen denbora hortarako ez, eta nik uste bat ez ere 2.000 behatzi, 2.000 aurrera azten dela da hori e, forma hartzen eta orduan duan nolabait e, azten gara inizietiba hartzen ez horretarako hmm. e, bai. Hori da behin ere bakirik, bazen barne prozesu bat plantan ez hartzeko, hori ere zaila eta luzea izan da? Ba, egia nahiko azkar pasazan dana, ez? E, bueno, Euskal Herrian e, fite mugitu gauzak, eta eskera bertzaleak lehen urratxak eman zituen, nazi komunitatea, ere hasi zan e, konpromisoak hartzen, eta bai, kero eta erakunde klandestinoa da, eta beti estabaidek denbora behar dute, ez, e, klandestinitatean emateko, eta denbora gehiago eman genuen hortan, baina egia zan nahiko fite izan zan, ez, e, asirako urratxoiek bintzat nahiko fite eman ziren. Ma, eta aski positibo bezala irakurtzen duzu, eh? Bai. Barne prozesu azari nahiz, eh? Bai, ziurazki denbora gehiago hartu behar izan genuen, askotan ez dira beti denbora berdinak, ez, gure antolakundia zana eta Euskal Jendartean ematen dianak, ez, asko ere azkarra godoa Euskal Jendartea, ez. Eta zentzu hortan ziurazki, ba, gehiago landu behar izan genuen militantekin eta ondoren hartu genuen denbora ere horretarako, baina nik ustote maitza pozitiboa izan zala eta... Eta nik gustot hori dala gure prozesuan e, dagoen indargunetako bat, ez? E, nahiko modu partekatuan e, egindala bidea, militante bakoitzak bere ekarpena zuela segokien tokitik eta arduratik eta batera indagula, ez? Negoziaketai nitz izan da, berezeki e, Espainiako gubernuarekin, az, azkena 2006, e, beraz, e, Norvegian. Azkenean e, eta erakundeak deliberatzen du alde bakarreko deliberoa armak ustean negoziaketarik gabe e, nola interpretatzen da urratxori? Bai, e, gu genituen bi aukera, Bazan, e, zain egotea, ean noiz baita negoziazioaldi horri e, ekiteko baldintzak sortzen zian, eta bestea besteazan horretarako aurreikuspenik ez egolako, zain iniziatiba hartzea eta gu kalde bakartasunetik egitea, ez? eta hori hori erabaki genuen ez? iniziatiba hartu nolait gure iniziatibaren bidez saiatu Euskal Herrian eziklo berri bat sortzen eta saiatu ere konponbide prozesu bat eraikitzen ez, e? eta horretarako ingenuen hasieratik ba, Nazizioarteko komunitatearekin harremanak eta hortik hortik etortzen dira hori haieteko e, adierazpena egeteko konferentziaeta bid eta eta bideo horria. pentatu dut, irudikatu sinutela etorkizun urbila behin eh, derribro hartzen du, duzuela eh, arabborok armatua hortan uzten zinutela 6 irudikatu zinuten edo nolako etorkizun urbila irudikatu zinuten eta hamar urte berantago ze, zerba zer da zer egoten da. Ba, hini guztu denok irudikatzen genula konponbide prozesu bat, ez? E, horretarako baldintza guztia jarri genitulako, ez? Eta keman zuen urratza, bazegoen naziarteko haieteko konferentziaren deialdiak eta bideo horria, eta bazuden baldintza guztiak e, negoziazio prozesu bat egiteko eta gaitazkaren konponbideari ekiteko, ez? Ben, adibidez uste zinuten, e, Frantziak eta Espainiako gobernuak e, jarriko zirela main batean behin armakutzita. Bueno, ez ginen seguru, ez dugulako inoize konfiantza gehiagirik egin, badakigu batzutan hitza e, eman dutela eta gero itza ez dutela bete, baina bere zorizen aurreikuspena, ez horretarako adostasuna egon egolako eta horrega itiketaren ordezkaritza juntzan norbegiara, elkarrizketa maila sortzeko. Sentzu egia da, bueno, e, gu ez garela inozoak ere, eta bagenekien hori ez zaila izango, baina bai espero genuen, bale, nune batean bintzate maila esertzea, eta ez bakarrik nik ustot nazi arte ko eragileek eh, hori uste zutela. Eta eta presoen gaiia ari, ari ninten orduan ba ziren preso gehiago ez eh? sei bat izango ziren demoran, ari ziren behar, behar bada pentsatzenhal zen ar, orain armak uste eta beharro da negoziazio negoziazio edo konponbide fase bat asten dugu eta behar bad ere ba presoen gaiak konpontzenhalko da fite. Ba, jori, esan bezala, hori zan eh, asmoa eta hori zan eh, aurreik uspena, baina, baina gu bagenekien prozesu zaila zala, ez? batez ere, estatuen aldetik ez zegoelako inolako borondaterik, ez? Gu behartu behar genuen nola baite agertoki berria, ez? Ba, etaren iniziatibaren bidez, eta euskal jendartearen eta nazioartaren e, presioaren bidez, ez? Baina, bagenekien komplikatu izango, ez zala, ez zala, oiko prozesu bat izango, ez? Eta nik uste denborarekin e, hori argi argi ikusi dala. Hori da, malorte berantago, zer da? Bo, ez da, ez dira, ez xeri, ez frantziar, ez espanial gobernuak, presioen gaia, ez da horrein dikompondua, Bai, prozesu berezia izan da, baina ala ere nik gustot, e, atzera begiratutan nik gustot merezi izanduela, ez? Ze ireki dugulako egoera berri bate Euskal Herriarentzat eta e, naiz eta gatazka bere hortan e, dagoen, ez? E, oraindik ez dago, ez gatazka politikoari ez daio konponbiderik eman eta presoen auziarie ere ez, gausa batzu mugitzen ari dira eta nik gustot bigai hoiek agenda politikoan daudela bete-betean, ez? Eta gero Utzen e, zaite mugimendu garrantzitsuak gerertatu diala, ez, Ipa Euskal Herria modu nabarmenean baliagarri izan da, bueno, adostasunetara iristeko ez berinen artean eta herri bezala indartzeko ez. eta ikuston mugimenduaren ikuspegitik, eh, akap mugimedaren ikuspetik positiua izandala ere. Mm. Orain baldintza hobeagoa ditugu gure proiektua garatzen jarraitzeko. Adibidez, Ipar Euskal Herrian kasua epatu duzu, zu irunako zira sortzaz, uste nola, nola ulertzen da eta nola esplikatzen da diferentzia hori Ipar Euskal Herria eta Ego Euskal Herrian artean. Bai, nik ustot Ego e, e, Euskal Herrian egondala, osolotu egondala batalla politiko eta partidistarekin, ez, e, alderdiek, e, e, ez dutela kompromis horik izan, e, bakearekin eta konpombidearekin eta herri honekin, ez? Tambien bai. Eta hibitzen zaiten menez berdina izan dela bizipena, hasieratik e, parte hartu zuten, haieteko e, konferentzian, sinistu zuten hortan, eta nik uste zentzortan beste beste konpromiso eta beste ardura maila bat egon dala. Eta aski, aski pozitua eta eredugarria ere denontzat nik uste dut. ere ez dute berdin bizi izan hemengo politikariek e, gatazka, Espainako edo ego euskal herriko politikariak bezala? Bai, baliteke, batzuk esaten dute, hori gertatzen dala hemen ez dalako biolentzia e, bizi izan, baina azten dute hemen biolentzia... E, handia egondala kontua da batez ere bai eslariek e, pairatu dutela nagusikigoa e? baina, baina violentziak ere arrastosaako nautzi du e, e, ipar Euskal Herrian, baina bai segurazki ez da. z da polarizazio hori ez da neurri berean eman ez hegoaldean e, dagoenarekin alderatuta. dabukatzeko hmm, Davidla e, entz dut erranuzzula eta erairakurri dut ere e, Euskal Herrian hobeki girela, egoera hobea dela gaurduula mar urte baino. Bai, ez dut zalantzarik. Nik ustot e, eskera bertzaleak e, zegokion bakezatia ekarri diola herri honi, oraindik ez da ez gaude bakean e, nabarmena denez, badaukagu gatazka politiko bat konpontzeko eta presoen egoera ere konpontzeko, baina nik ustot zentzortan Euskal Herria herri bezala hobi dagola, eta eskapen mugimendua ere, ez, e, duela mabosurten unginan eta gaur egun gauden ikusitan, nik ustot ez dagola zalantzarik. Ari gara, ez e, gure proiektu politikoaren arenera gero eta jende gehiago gara, eta gero, eta okera gehiago daukagu eragiteko, eta nik ustot hori zalan, horri batean, bi horiek ziala, bilatzen zian helburuak. Eh, hmm, David Pla, mila esker gurekin izanik goizuntan, eta beste bat hartu. Bai, mila esker zuei.